Звіяні вітром. Книга 2. Розділ 29. Холодного січневого надвечір'я 1866 року Скарлет сиділа в кабінетику з описанням листа Тітоньці Туб, в якому в десяте докладно пояснювала, чому ні вона, ні Мелані, ні Ешлі не можуть приїхати до Атланти і оселитися з нею. Писала вона шарпливо, бо знала, що Тітонька Туб, ледве прочитавши перші рядки, Відразу візьметься відписувати, знов і знов повторюючи своє скімлення. Але ж я боюся жити сама. Пальці у скарлет задубіли, і вона, відклавши в бік перо, потерла їх, а ступні щільніше закутила у шматину старої ковдри. Оскільки підметки в її пантофлях стопталися, вона підстелила туди у стілки з килима. Ці у стілки тільки того і оберігали, що ноги від доторку до підлоги, а гріли не дуже. Цього ранку Віл повів коня до Джонсбор підкувати, тож Скарлет і подумала понуро. Добрі, бо часи настали, коли про ноги коней дбають, а люди, мов дворові пси, мусять ходити, бо соніш. Вона знову взялася за гусяче перо з наміром дописати листа, однак відклала його, почувши Віллу ходу на тильному ганку. Він просто котів своєю дерев'янкою в холі, потім зупинився перед дверима кабінетика. Скарлетт почекала хвильку, чи він не війде. Але, що ніякого руху з коридору не чулось, сама гокнула його. Вілу увійшов. Вуха йому почервоніли з холоду, руда чуприна розкошталася, і став, дивлячись на неї згори вниз та ледь усміхаючись. «Міс Карлетт», – запитав він, – «а скільки у вас готівки на руках?» «Ти сватиться до мене, задумався, що допитуєш?» – відказала вона трохи роздратовано. «Ні, мем, просто мені цікаво». Вона непорозуміло подивилась на нього. На вигляд Віл наче не заклопотаний, але на заклопотаного він ніколи не скидався, а проте Скарлетт відчула, щось тут не гаразд. У мене 10 доларів золотом, сказала вона. Рештки грошей того Янки. Що ж моєм, цього не вистачить. Не вистачить на що? На податок, пояснив він, і ступивши ближче до каміна, Нахилився і почав гріти біля вогню розчервонілі, на холоднечі руки. «На податок?» – перепитала вона. «Ти що, Віле? Податок ми вже сплатили!» «Воно-то так, мем. Але там кажуть, що цього замало. Я дізнався про це сьогодні у Джонсборо». «Щось я нічого не второпаю, Віле. Що ти маєш на увазі?» Міс Скарлет, мені прикро турбувати вас цим, коли у вас і так повна голова клопоту. Проте я мушу». Кажуть, ніби ви повинні сплатити куди більший податок. На Тару наклали дуже високу суму податку. Не змір більшу, ніж на будь-який інший маєток в Окрузії Бо. Але ж вони не можуть не на нас нового податку, коли ми в своє вже сплатили. Міс Карлет, ви не часто буваєте в Джонсборо. Воно й слава Богові, бо там нині не місце для дам. Але якби ви бували в місті частіше, то знали б, що там тепер беззаглядно заправляє всім зграя пристібаїв, республіканців та саквояжників. Вони здатні до білої гарячки довести, і чорнюків в місті такі, що не дають білим вулицею пройти і. Але яке це має відношення до податку? Зараз я скажу, міс Скарлетт, чогось ті мерзотники надумали підвищити податок, старий, наче ми збираємо на плантації тисячу пак бавовни. Прочувши про це, я вирішив розвідати по шинках, що люди кажуть. Отож, з'ясувалося, не хтось має намір придбати Тару на дурняк з Ширивського аукціону, коли ви не зможете сплатити податки. Усі чудово розуміють, що у вас немає такої змоги. Хто саме хоче загребти Тару, я поки що не знаю. Ще не встиг пронюхати. Але, здається, оцей легкодух Гілтон, що побрався з місць Кетлін, знає, бо він надто вже нахабно шкірився – коли я пробував розпитати в нього. Віл сів на канапу і потер рукою культу. На холодну погоду вона в нього нила, та й дерев'янка на нозі була неоковирна і аби як припасована. Скарлет містями втупилась у Віла. Він так спокійно тримається, але ж його мова – це подзвіння по Тарі. Щоб маєток був проданий з Ширивського аукціону? А куди ж вони дінуться? І щоб Тара належала комусь іншому – ні, такого й годі уявити. Вся поглинута тим, як домогтися більше прибутків старий, вона майже не звертала уваги на події у зовнішньому світі. Маючи тепер Віла і Ешлі, яких при потребі можна було послати у справах до Джонсборо чи Феєтвіла, саме вона рідко коли вибиралася за межі маєтку. І як у передвоєнні дні вона не прислухалася до батькових балачок про війну, так само і тепер. Пропускала повзвуха розмови про початок реконструкції, що їх вели за столом після вечері Вілл Ешлі. Звісно ж, вона знала про пристібаєв південців, які задля особистих вигод перекинулися до республіканського табору, і про саквояжників Янки, що після поразки Півдня насунули сюди хмарою коршаків, маючи всіх пожитків не більше, як на один саквояж. Та і зіткнулася вже з певними прикрещами з боку бюро звільненців – Чувала вона й про те, що серед негрів, які дістали тепер волю, трапляються зухвальці. В це, правда, не зовсім вірилося, бо їй ще ні разу не випало побачити зухвалого негра. Проте, мало було такого, про що Вілл з Ешлі воліли не говорити в присутності Скарлет. Услід за незгодами війни перейшли ще тяжчі знегоди доби реконструкції. Але обидва чоловіки домовились при Скарлет не згадувати декотрих особливо тривожних явищ – Сама ж Скарлет, якщо й слухала їхні розмови, то тільки так, що в одне вухо їй влітало, а в друге вилітало. Вона чула, як Ешлі казав, що переможці Південь трактують як завойовану провінцію і що вся їхня політика спрямована на помсту. Але ці слова майже нічого їй не говорили. Політика – справа чоловіча. Скарлет чула слова Віла про те, що Північ, мовляв, докладе всіх сил, аби Південь не звівся знову на ноги. «Що ж», – думала вона, – «чоловіки завжди знаходять, чим собі голову морочити. На неї он жоден Янкі ще не посмів замахнутися, і цього разу у них теж не вийде. Треба лише працювати, скільки сили, та менше перейматися тим, що влада тепер у руках Янки. Найголовніше, що війна таки скінчилася». Скарлет не враховувала одного. Правила гри тим часом змінилися, і хоч би як чесно тепер ти працював, це вже не гарантувало належної винагороди. Джорджія фактично перебувала у воєнному стані. По всіх усюдах стояли залоги Янки, і всім верховодило бюро звільненців, встановлюючи приписи на свій розсуд. Це бюро, засноване федеральним урядом задля опіки над звільненими рабами, що не знали, як дати собі раду, цілими тисячами переселяло негрі з плантації у селища і міста. Бюро забезпечувало своїх підопічних харчуванням, поки вони байдикували і лише одним клопоталися, як дошкульніше дозолити недавнім господарям. На чолі місцевого бюро стояв Джонас Вілкерсон, колишній Джеральдів управитель, а за помічника в нього був Гілтон, чоловік Кетлін Калверт. Ці двоє енергійно поширювали чутки, що південці демократи тільки чекають нагоди загнати чорних назад у рабство, і що вся надія й негрів – бюро звільненців та республіканська партія. Крім того, Вілкерсон і Гілтон навіювали неграм думку, що вони в усьому рівні білими, що невдовзі буде дозволено шлюби між білими і чорними, а плантації вчорашніх рабовласників поділено, і кожен негр дістане 40 акрів землі та мула у повну свою власність. Вони розпалювали негрів брехнями про жорстокість білих до них – і в краю, який здавна славився щиросердними стосунками між неграми та їхніми власниками, почали наростати ненависть і підозріливість. Під порою діяльності бюро були солдати, а військові власті видали безліч суперечливих наказів, що регулювали життя переможених. Під арешт можна було потрапити за будь-яку абищицю, ось хоч би і за неповагу до урядовця бюро. Військові розпорядження стосувалися навчання в школах, дотримання чистоти, форми гудзиків на сурдутах, продажу товарів та безлічі інших житейських дрібниць. Вілкерсон і Гілтон мали право втрутитись будь-який захід Скарлет, могли примусити її продавати чи там міняти щось лише за тією ціною, яку вони встановлять. На щастя, Скарлет особисто майже не стикалася з цими двома діячами. Віл переконав її перекласти на нього всі зовнішні оборудки, а самій опікуватися лише господарством. Бувши в рівноваженої вдачі, він спромігся незле залагодити не одне з таких ускладнень, не дурбуючи цим Скарлетт. Та він при потребі міг би дати раду навіть із саквояжниками, із янки, однак тепер постала проблема, перед якою він виявився безсилий. Про новий надміру великий податок, що загрожував втратою тари, Скарлет треба було зобвести, і то невідкладно. Очі у неї палали вогнем, коли вона дивилась на віла. Ну, шикляті Янки. скрикнула вона. Побили нас, обідрали, а тепер ще й нацьковують цих поганців. Війна скінчилася. Проголосили мир, але Янки й далі можуть грабувати її і прорікати на голод, можуть навіть вигнати з домівки. А вона дурна сподівалася, що як перебуде зимову скруту, то на весну все не лагодиться. Ця приголомшлива новина, почута від Віла, була останньою краплею у чаші її терпінь. Це ж цілий рік надсадної праці піде на Ох, Віле, а я гадала, що як війні кінець, то й всім нашим клопотам теж. Ні, Мем, Віл підвів своє селюдське обличчя з квадратовими щелепами і пильно глянув на неї. Наші клопоти лише тільки починаються. І скільки ж хочуть стягти з нас ще податку? Триста доларів. На мить їй аж мову відібрало. Триста доларів. Це ж однаково, що три мільйони. Що ж, на силу промовила вона. Що ж, доведеться десь таки добувати ці триста доларів. Отак мем та ще з веселкою і місяцем у купі. Але ж, Віле, хіба можуть вони пустити Тару за аукціону? Адже, в погідному погляді його блідувати хочей, проступила така гіркота і ненависть, що Скарлет навіть здивувалася. Гадаєте, не можуть? Ще як можуть? І схочуть, і зможуть, і зроблять це за милу душу. Ви вже даруйте мені міс, Скарлет, але нашому краєві настав каюк. Ці саквояжники та пристібайі мають право голосу. А більшість нас, демократів, його позбавлено. У цьому штаті кожен демократ, в якого у 65-му році було записано в податкових книгах більше 2 тисячі доларів, не має виборчого права. Це означає, що випадають зі списків такі люди, як Ваш Тато, і Містер Тарлтон, і Фонтейни, і Макре. Не можуть голосувати ті, хто воював і мав звання полковника. А в цьому штаті міськ Карлет полковників куди більше, ніж у будь-якому іншому штаті Півдня. Так само не можуть голосувати і ті, що були на урядовій службі Конфедерації, тобто випадають всі, від нотарів до суддів, а таких людей хоч греблюгати. Коротше, Янкі Добряче нас обкрутили з цією присягою на вірність. Кожного, хто був бодай кимось до війни, позбавлено права голосу. Відшили усіх, хто хоч трохи меткіший, чи достойніший, чи заможніший. Хех! Мені б дали право голосу, якби я прийняв цю їхню кляту присягу. Я й грошей ніяких у 65-му не мав. І вже не був полковником, і взагалі був ніхто. Але присягати їм я не збираюся, навіть бачити не хочу той нав'язливої присяги. Якби янки по-чесному поводились, я присягнув би їм. Але тепер Дзуськи. Одне діло приєднати мене до Союзу – це нехай, але на якусь там ще реконструкцію я не згоден. Не дам я їм присяги, навіть коли і на безрік мене позбавлять голосу. Але ось такі покидки, як Гілтон, і негідник, як Джонас Вілкерсон, і білі голодранці, як Слеттері, і така Нездар, як Макінтоші – вони всі голосуватимуть. І якраз вони і заправляють тепер усім. І коли вони схочуть накинути на вас не один, а десять податків, то накинуть. Як і чорнюк, може, вбити білого, його за це навіть не повісять. Він знітився й рвав мову, і обом їм пригадалося, що скоїлося з самотньою білою жінкою навіть людній фермі поблизу Лавжая. Ці чорнюки можуть будь-що вчинити супроти нас, а бюро звільненців вигородить їх, і солдати захистять гвинтівками. Ми ж навіть права голосу не маємо і взагалі нічого не можемо. Право голосу, право голосу. скрикнула Скарлетт. Та до чого тут це право, Віле? Ми ж про податки ведемо річ. Віле, але ж усім відомо, що Тара – добра плантація. Якщо доведеться, ми зможемо закласти її і за ці гроші заплатимо податок. Міс Карлет, вас от розумом не обділено, але деколи ви таке бовкнете. Хто ж має досить грошей, аби позичити вам під вашу власність? Хто, крім зайцяк квояжників, ще якраз і хочуть загребти Тару? Ні. За землю кожен тримається, в кого вона є. І ви теж не можете позбутися землі. Я маю діамантові сережки того Янки. Ми можемо їх продати. Міс Карлет, але хто в тутешніх околицях такий грошовитий, щоб купувати зараз сережки? У людей немає грошей на шматок м'яса, не те, щоб на якісь цяцьки. Ось у вас є десятка золотом, а в більшості сусідів ваших можу закластися. І того немає». Вони знов замовкли, і Скарлет відчула себе так, не мовб'ється головою обмур. Скільки вже за цей рік виросло таких хмурів, що вона мусила товкти об них головою? То що ж ми робитимемо, мамі, Скарлет? Не знаю, відповіла вона тупо, наче їй до цього було байдужісінько. Нема у неї сили, щоб цей ще мур пробивати. Така втома пойняла її тіло, аж кістки занили. «Навіщо тяжко гибіти і боротись, і надриватись, коли за кожним поворотом на тебе чигає поразка та ще й шкириться в'їдливо?» «Не знаю», – повторила вона. «Але не кажи нічого татові. Це може його розхвилювати». «Ні, не казатиму». «А кому-небудь ти вже казав?» «Ні, я зразу до вас прийшов». «Справді», – подумалось їй, – з поганими новинами кожен найперше звертається до неї. Вона вже втомилася від цього. «А де містер Вілкс? Може він щось порадить?» Віл перевів на неї погідний погляд, і вона побачила, як і того дня, коли Ешлі повернувся з війни, що Віл про все здогадується. Він у садку витісує стовбурці на огорожу. Я чув сокиру, коли припиняв коня. Але ж у нього не більше грошей, як у нас. «То і що? Хіба я не можу поговорити з ним, коли мені треба?» Відказала вона різкувато, підводячись і поштовхом ноги відкидаючи ковдряну шматину. Віл не образився, а й далі потирав собі руки перед вогнем. «Тільки накиньте шальний, Скарлет!» На дворі вогкувато. Але вона пішла, як була. Пошаль довелося б підніматися нагору, а її брав терплячка швидше викласти передешлі свої клопоти. Хоч би застати його самого. Відколи він повернувся, вона жодного разу ще не перекинулася з ним слівцем на одинці. Завжди хтось з рідні був коло нього, завжди Мелані поруч, раз у раз доторкається до його рукава, аби впевнитися, що він справді тут. Помічаючи ці жести щасливої власниці, Скарлет незмінно проймалася ревнивою неприязню, яка пригасла була за ті місяці, коли вона думала, що Ешлі може вже не живий. Тепер вона твердо вирішила, що побачить його на самоті. Цього разу вже ніхто не завадить їй поговорити з ним сам на сам. Вона йшла через садок по легкій траві під голим гіллям дерев, і ноги в неї промокли. Їй чутно було поцюкування сокири, як Ешлі розколював навпіл стовбурці дерев, притягнені з болота. Нелегка це була і забарна робота – відновити огорожу, яку так безжально спали янки. Та й взагалі, за що не візьмись, усе нелегко дається. Подумала втомлено Скарлет, і це все оприкрило їй, і осточортіло, і виснажило до краю. Якби Ешлі був її чоловіком, а не Мелані, ото приємно було б до нього підійти, схилити голову йому на груди, виплакатись і скинути на його плечі всі клопоти, нехай би саме давав їм раду. Вона обійшла кілька гранатових дерев, голе віття яких тріпотів на холодному вітрі, побачила Ешлі, що стояв, спираючись на сокиру і витираючи тильним боком долоні спітніле чоло. На ньому були старі сірі штани і одна з тих плісованих джерелдових сорочок, що їх батько у кращі часи одягав тільки в дні судових сесій чи на пікніки, за коротка для її теперішнього власника. Сурдут свій Ешлі почепив на сучок, бо працювати в ньому було гаряче, і коли скарлет підходила, сам відпочивав. Побачивши Ешлі у лахманах, як він стоїть і спирається на Сокиру, вона відчула, що у грудях їй здіймається хвиля любові до нього і злості на лиху долю. Прикро було дивитись на завжди так бездоганно вичепуреного Ешлі за тяжкою роботою в цих недоносках ані руки його не були пристосовані до фізичної праці, ані тіло – до простацької одежі. Йому годилося б мати на собі тонку білизну і добірне сукно. Бог призначив йому мешкати у великому будинку, розмовляти з приємними людьми, грати на роялі, писати пригарні і незрозумілі вірші. Вона могла примиритися з тим, що на її власній дитині фартушок з мішковини, що її сестри у вицвілих ситцевих сукнях могла стерпіти, що віл працює тяжче за негри на плантації, але щоб Ешлі до такого дійшов, це просто в голові не вкладалося. Він був занадто витончений для цього всього і занадто дорогий її серцеві. Вона радше б сама розколювала стовбурці, ніж мала дивитись, як це робить Ешлі. Кажуть, Ейбі Лінкольн саме з цього починав кар'єру. Тесав дерево на огорожу. Озвався він, коли скарлет підійшла ближче. Тож можна уявити, яких висот я сягну. Вона спохмурніла. Завжди у нього жарти знаходяться на ці їхні знегоди. Як на неї, це були страшенно серйозні речі, і часом дотипи Ешлі виводили її з рівноваги. Скарлет без усяких манівців виклала йому вілову новину сухо у двох словах, відчуваючи полегкість уже від того, що має перед ким звіритись. Він, безперечно, знайде якийсь вихід. Коли вона скінчила, Ешлі не озвався, а тільки побачивши, що вона тремтить від холоду, зняв сучка свій сурдут і накинув її на плечі. «Ну то як?» – докинула вона після паузи. «Чи тобі не здається, що ми мусимо якось роздобутися на ці гроші?» «Роздобутися – це ясно, але де? Оце ж я й питаю!» – ледь роздратовано мовила Скарлет. Відчуття по легкості, що поділилися з кимось своїм клопотом, зникло. «Навіть коли він не знає, як допомогти, то чом, бодай словом, не втішить, ну хоча б так? Ой, як мені тебе шкода!» Він усміхнувся. «За всі ці місяці, відколи я сюди вернувся, я тільки про одну людину чув, що в неї є гроші. Це Ред Батлер», – сказав він. Тиждень тому Мелані одержила листа від тітоньки Туб. Вона писала, що Ред знову з'явився в Атлантії і роз'їжджає в колясці, запряжені двома породистими кіньми, і що в кишенях у нього повно зелених банкнотів. Вона натякала при цьому, що розжився він на них, звісно, неправедним шляхом. Тітонька Туп, як і багато хто в Атланті, поділяла той погляд, що Ред заволодів міфічними мільйонами конфедерацької державної скарбниці. «Не згадуємо про нього», – коротко відказала Скарлет. «Він негідник з негідників. А от що з нами станеться?» Ешлі випустив з рук топорища і подивився вбік. Погляд його полинув кудись далеко-далеко, куди їй не сила була сягнути. «Я і сам хотів би знати», – промовив він. «Мене непокоїть, що станеться не тільки з нами в Тарі, а й з усім півднем». Скарлет мало не огризнулася. «Та хай він западеться весь твій південь! Тут нам самим як рятуватись!» Але не сказала нічого» бо раптом знемога налягане на неї дужче, ніж будь-коли. Відешлі даремно сподіватись навіть поради. Врешті-решт станеться те, що буває завжди, коли зазнає краху певна цивілізація. У кого досить тями і мужності, ті виживуть, а в кого їх нема, ті загинуть. Але ми бодай матимемо втіху, що бачили Гьотер-Дємірунг. Що? Присмерк богів. лихо ми, південці, вважали себе за богів. Ради Бога, Ешлі Вілкс, не забивай мені голову всякою маячнею, хіба тобі не ясно, що це ж ми ось-ось загинемо? Розпач в її голосі, здавалося, пробився до його свідомості, спонукавши вернутися з думками із далеких мандрів, бо він ніжно взяв скарлиць за руки, обернув їх долонями вгору і подивився на мазолі. Найгарніші руки, які я тільки знаю, – сказав він і легенько поцілував обидві долоні. Вони гарні тим, Скарлет, що дужі, і кожна мозоля на них як медаль, і кожне садно, як відзнака за посвято і завзяття. Вони загрубли, бо працювали заради нас усіх, заради твого батька, дівчат, і Мелані, і дитини, і Негрів, і мене. Я знаю, що ти думаєш, Люба. Ти думаєш, стоїть цей непрактичний дурень і торочить нісенітниці промертих богів, коли небезпека загрожує живим людям. Правда ж, бо? Вона кивнула, бажаючи подумки, щоб він до віку так тримав її руки, але він відпустив їх. І ти прийшла до мене, сподіваючись на допомогу, проте я нічим не можу допомогти. В очах у нього була гіркота, коли він дивився на сокиру і купу стовборів. Тепер нема у мене ні домівки, ні грошей, до яких я так звик, що і не давав їм ніякої ваги. І я в цьому світі ні до чого не придатний, а мій світ, той, до якого я належав, Відійшов у минуле. Я нічим не можу допомогти тобі, Скарлет. Оце хіба що спробувавши стати всяким таким фермером? Але цим я не втримаю для тебе, Тару. Не думай, що я не розумію всієї прикрості нашого становища, живучи тут з твоєї ласки. А тож Скарлет, з твоєї ласки. Я вік не зможу віддячти тобі за все, що ти зробила для мене і моєї родини з доброти свого серця. «Щонедень я усвідомлюю це все гостріше, і щонедень виразніше бачу, який я неспроможний заради лихові, що спіткало нас усіх. З кожним днем через моє кляте сахання від дійсності мені все важче дивитись в обличчя тому новому, що підкидає нам дійсність. Ти розумієш, про що я?» Вона кивнула. Їй не дуже ясно було, що саме має він на увазі. Вона просто, здимувавши подих, Вслухалася в його слова. Це ж уперше Ешлі звіряв їй те, що у нього на серці, коли він блукає думками так далеко від неї, його слова збуджували її, неначе ось ось перед нею мала відкритися таємниця. Це прокляття, коли відчуваєш у собі нехіть глянути в вічі дійсності до війни життя здавалося мені нереальнішим за грутіней на ширмі, і це мене задовольняло. «Мені не подобаються надто різкі контури речей. Я, скоріше, волію ледь розмиті, розпливчасті обриси». Він замовк і злегка сміхнувся, і в цю мить його пройняв дрож, коли холодний вітер продерся крізь благеньку сорочину. «Коротше, кажучи, Скарлет, я боягус». Його розмірковування про гру і розпливчасті обриси нічого їй не говорили. Але останні слова – це вже було щось зрозуміліше». Тільки вона знала, що ці слова неправдиві. Боягуства в ньому не було і на крихту. Струнке його тіло свідчило про кілька поколінь хоробрих і мужніх людей, а про геройські його вчинки на фронті Скара знала просто на пам'ять. «Але ж це неправда. Хіба Боягуз міг би видертись на гармату, як ти під Геттісбергом, і зупинити відступ солдатів? І хіба сам генерал писав би Мелані листа про Боягуза? І це не мужність», – втомлено мовив Ешлі. «Бій п'янить, як шампанське». І п'янить однаково боягузів і сміливців. Кожен дурень може стати хоробрим на полі бою, бо знає, що інакше його вб'ють. А я маю на думці зовсім інше. Це таке боягуство, яке набагато страшніше від того, коли хтось кидається втікати, вперше почувши гарматний постріл. Говорив вешлі повільно, слова давались йому важко, неначе від них було боляче. Виглядало так, мовби він сам з боку зі смутком у серці прислухався до власної мови. Якби хто інший так випинав своє боягуство, Скарлет зневажливо відкинула б це, як фальшиву скромність і непрошування на комплімент. Але Ешлі здавалося і справді так думав, і в погляді його було щось таке, чого вона не могла збагнути. Не страх, не намагання виправдатись, а покора перед чимось неминучим і нездоланним. Студенний вітер війнув по її мокрих ногах, і вона знову затремтіла. Не так від холоду, як від чогось моторошного, що крилося за його словами. Але чого ж ти боїшся, Ешлі? О, це щось таке, що й назвати його нелегко. Є такі речі, які здаються зовсім плиткими, коли їх викласти словами. Головне в тому, що життя раптом зробилось занадто реальним, коли ти зіткнувся сам особисто з деякими найпростішими його проявами. Це не те, що мені прикро стояти тут у багні і тисати дерево. Мені прикро через ті обставини, які до цього призводять. Мені ось невимовно прикро, що пропала краса того колишнього життя, яке я любив. До війни життя ж було прекрасне, Скарлет. Воно мало в собі і чарівність, і досконалість, і довершеність, і симетрію, як грецьке мистецтво. Може, воно не для всіх таке було. Тепер я це знаю. Але для мене у 12 й добах... Життя було справді прекрасне. Я належу до цього життя. Я становив його частку, а тепер його не стало. І в новому житті мені не сила пристосуватись. І це викликає острах. Тепер я розумію, що те колишнє життя було тільки грою тіней. Я уникав усього, що поза тими тінями. Уникав людей і обставин занадто живих, занадто реальних. Я обурювався, коли вони зав'язувались до мене. Я й тебе, Скарлет, теж намагався уникати. Ти занадто бояла життям, була занадто реальна, а я зі своїм боягуством волів тіні та мрії. А як же? А як Мелані? Мелані найсолодша з моїх мрій, частка мого мріяння. І якби не війна, я так би звікував свій вік на безхмарному відлюдці 12 добів, з приємністю спостерігаючи, як життя пропливає повз мене, а я – Лишаюся осторонь. Але коли почалася війна, життя, реальне життя, вдерлося в мій світ. У першому бою, це було під Буленом, ти пам'ятаєш? Я побачив, як вибухи шматують друзів мого дитинства. Почув, як киржуть перед смертю коні. Дізнав нудотливо-моторошного відчуття, коли в тебе на очах від твого пострілу людина падає і захлинається кров'ю. Та це не найстрашніше на війні, Скарлет. Найстрашніше на війні – Люди, з якими доводиться жити. Я все своє життя відгороджувався від людей, старанно добирав собі нечисленних друзів. Але війна розкрила мені очі на те, що я створив собі штучний світ, населений примарами, а не живими істотами. Вона показала мені, які люди насправді, однак не навчила, як з ними жити. І я боюся, що й до віку не опаную цього мистецтва. Тепер я розумію, що мушу утримувати жінку і дитину, і для цього доведеться прокладати собі шлях серед людей, з якими я не маю нічого спільного. Ти, Скарлет, береш життя за роги і повертаєш у той бік, куди тобі треба. А де моє місце в світі? Я цього не знаю. Отож, я і боюся». Тихий голос Ешліт дзвонів від напруги, а Скарлет, у розпачі хапаючись то за те слово, то за інше, силкувалася догледіти в них бодай крихту сенсу. Але слова, як дикі птахи, виривалися з рук. Щось допікало йому, підганяло його, мов стрекалом, а вона не могла збагнути, що саме. «Я не знаю, Скарлет, коли, власне, прийшло до мене це прикре прозріння» що цій моїй гріті ней застав кінець. Можливо, у перші п'ять хвилин бою під був Реном, коли я вперше побачив, як падає від мого пострілу ворожий солдат. Я вже тоді зрозумів, що колишнє життя скінчилося, і надалі мені вже не бути глядачем. Я раптом виявив, що стою на сцені, що я лицедій, який марно кривляється і жестикулює. Мій маленький замкнутий світ завалився, бо в нього вдерлися люди, чиїх поглядів я не поділяв, чиї вчинки були мені чужі, як вчинки готентотів. Вони потоптом пройшли забрьоханими чобітьми по моєму світові, і не лишилося жодного закутка, де я міг би сховатись, коли вже не сила була витримувати це все. Сидячи у таборі, я думав, коли скінчиться війна, я зможу вернутися до свого колишнього життя і колишніх мрій і наново споглядатиму на гру ней, Але ні, Скарлет, назад вороття нема. А те життя, яке чекає нас попереду, воно гірше за війну, гірше за в'язницю, бо навіть, як на мене, гірше за смерть. Отож, бачиш, Скарлетт, яка мені покара за мій страх. Але ж, Ешлі, – почала вона, борсуючись у трясовині суперечливих думок. Якщо ти боїшся, щоб ми не помирали з голоду, то чому? Ой, Ешлі, та ми з цього якось виборсуємось. Я певна, що ми знайдемо якусь раду. На хвильку його погляд вернувся до неї, і в очах його, широко розплющених і прозорих, промайнуло захоплення. А потім раптом вони знов подаленіли, і Скарлет, завмираючи серцем, зрозуміла, що він мав на думці зовсім не голод. Завжди вони були немов двоє людей, які розмовляють між собою кожне своєю мовою. Але вона кохала його так палко, що коли він даленів від неї, як оце зараз, їй здавалося, ніби ясне сонце зайшло за обрій, полишивши її в холодному, вогкому присмірку. Їй хотілося схопити його за плечі, пригорнути до себе, нехай би він відчув, що вона з живої плоті і крові, а не щось вичетане чи вимріяне. Якби ж то вона могла знову відчути, що вони обоє, це щось єдине, як і того далекого дня, коли він, повернувшись з Європи, стояв на сходинках Тари і усміхався до неї. «Голодувати не дуже приємно», – мовив він. «Я знаю це, бо й сам зазнав голоду, але я не цього боюся. Я боюся життя, в якому немає неквапливої краси того нашого світу, що відійшов в минуле». Скарлет у розпачі подумала, що Мелані, мабуть, зрозуміла б його. Вона й Ешлі завжди базікують про всі лякі такі дурниці – вірші, книжки, мрії, місячні промені, зоряний пил. Йому не страшне те, чого боїться вона, Скарлетт. Голод, від якого не є порожній шлунок, шмалкий зимовий вітер, вигнання старий. Його мордують якісь інші страхи, незнані їй і незрозумілі. Хоча, як на правду, то чиє ж в цьому світі щось страшніше за голод, холод і втрату домівки? Проте їй здавалося, що як вона уважно слугається, то зможе зрозуміти його і знайти якусь відповідь. а Промовила Скарлет з розчаруванням дитини, яка, розгорнувши звабливої зовні пакуночок, виявила, що всередині порожньо. Тон її голосу викликав у Ешлі сумовитий усміх, яким він наче вибачався перед нею. «Даруй мені, Скарлет, що я тут всякого набалакав. Я не можу тобі пояснити, бо ти не знаєш, що таке страх». «У тебе серце левиці, і зовсім нема уяви, і я тобі заздрюй за одне і за друге. На відміну від мене, ти не боїшся стати лицем до дійсності, тебе не пориває втікати від неї». «Втікати!» З усієї його мови вона здавалася лише це слово і зрозуміла. Ешлі, як і вона, втомився від боротьби. Він хоче втекти. Дихання її прискорилось. «Ой, Ешлі!» – скрикнула вона. «Ти помиляєшся, я теж хочу втекти, я страшенно втомилася від уцього всього!» Він з подивом звів брови, а вона схвильовано поклала розгорячілу руку йому на плече. «Послухай мене!» – почала вона худко, заклинаючись словами. «Я втомилася від всього цього, кажу тобі, смертельно втомилась, і я не хочу далі тягти!» Я виборювала і кожен шматок хліба, і кожен цент. І я і полола, і сапала, і збирала бавовну, і навіть за плугом ходила. І до того не терпілася, що далі вже не змога. Кажу ж тобі, Ешлі, південь мертвий, мертвий. Його запосіли янки та вільні негри і саквояжники, а нам тут уже немає місця. Втікаймо звідси, Ешлі. Він пильно глянув на неї, схиливши голову, щоб краще бачити її розпощіле обличчя. А то ж тікаємо, а всі інші хай собі як хочуть Мені набридло горбатіти задля інших. Хтось про них подбає. Завжди знаходиться хтось такий, що дбає про тих, які не можуть самі про себе подбати. Охеше, тікаймо вдвох, ти і я. Ми могли б податися до Мексики. Мексиканська армія потребує офіцерів і знайшли б там щастя. Я працювала б за тебе, Ешлі. Я ради тебе, набудь що згодно. Ти ж сам знаєш, що не кохаєш Мелані. Вражений її мовою, він намагався щось сказати, але вона заглушила його потоком власних слів. «Ти сам сказав мені в той день, ти ж не забув, коли це було, що кохаєш мене дужче, ніж її, і я знаю, що відтоді ти не змінився. Я певна, що не змінився. Ось же і зараз ти сказав, що вона тільки мрія. Охешлі, тікаймо вдвох, я зроблю тебе щасливим. І крім того, докинула вона не без зловтіхи, Мелані не може». Доктор Фонтейн сказав, що вона вже ніколи не матиме дітей, а я могла б народити тобі. Він до болю стис її плечі, і вона, похлинувшись на слові, замовкла. Ми повинні забути той день у 12 дубах. Гадаєш, я коли-небудь зможу забути? А ти сам забув? Чи ти можеш, не кривлячі душею, сказати, що мене не кохаєш? Він глибоко вдихнув повітря і різко відповів. Ні, я тебе не кохаю. Це брехня. Навіть якщо і так... – мовив Ешлі безживно рівним голосом. – Це не тема для розмови. – Ти маєш на увазі? – Невже тобі здається, що я міг би покинути Мелані з дитиною, навіть якби заненавидів їх обох? Що я міг би розбити серце Мелані? Покинути їх обох на ласку друзів? Ти що збожеволіла, Скарлет? Чи тебе не лишилося і дрібки порядності? Ти ж так само не могла б покинути свого батька і сестер? – ти мусиш ними опікуватися, як і я мушу опікуватися Мелані і Бо, і втомлена ти чи ні, дбати про них, обов'язок, і нікуди тобі від цього надітись. Я могла б їх покинути, я втомилась від них, вони всі мені обридли. Ешлі схилився до неї, і якусь мить вона за вмиранням серця чекала, що ось зараз він схопить її в обійми. Однак він тільки поплескав її по плечах і став утішати словами, як дитину. «Я знаю, що ти втомлена, і все тобі обридло. Через те ти так і говориш. Ти несеш ношу за трьох чоловіків. Але я тобі допомагатиму. Не вічно ж я буду такий нездара». «Ти мені можеш допомогти тільки одним», – машинально мовила вона. «Якщо забереш мене звідси, щоб ми десь в іншому місті почали все спочатку, може там нам більше пощастить, адже тут нас ніщо не тримає». «Так, ніщо», – тихо повторив він, «окрім честі». Вона дивилась на нього розгублено і тужливо, і наче вперше в житті побачила, які розкішно золоті, колір стиглої пшениці, півкружжя його вій, як гордо сидить ця голова на оголеній шиї, скільки шляхетності й гідності в його стрункій постаті, навіть у цих жалюгідних лахманах. Погляди їхні зустрілися, у неї в очах застигло неприховане благання, його ж очі були далекі, як гірські озера під захмареним небом. І в цих очах вона прочитала осуд своїх відчайдушних марень і шалених жадань. Розчарування і втома опосіли Скарлет, і вона здолила обличчя долонями і заплакала. Ешлі ще ніколи не бачив її сліз. Він і не уявляв, що такі міцні натури, як у неї, можуть піддатися плачу, і хвиля ніжності та каяття затопила його. Він рвучко підступив до скарлети, замить уже тримав її в обіймах і заспокійливо голубив, протискаючи чорну голівку до своїх грудей і шипочучи. «Мила моя, мужня моя, не плач, ти не повинна плакати!» Він відчув, яка зміна заходить у ній від його доторку, який шал струменить на нього стендітного її тіла, яким п'янким вогнем загорілися ці втуплені в нього зелені очі. І раптом похмура, холодна зима, де й ділася!» Для Ешлі знов розквітла весна, напівзабута цілюща весна з зеленим шерехом трав, безтурботна дозвільна пора, коли його поривали юнацькі бажання. Подальші гіркі роки, що випили йому на долю, відступили. І він побачив, як пламеніють звернені до нього тремтливі уста, нахилився і поцілував їх. Голова її повнилася незвичним гулом, як отого демушля, прикладена до вуха. І крізь цей гул вона, мов би здаля, чула, як лунко гупає її серце. Тіла їхні наче злилися, і на якусь безмежну хвильку вони завмерли так, затоплені одне в одному, поки він з прагою невтоленно припадав до її уст. Коли він раптом послабив обійми, вона відчула, що може впасти, і вхопилася рукою за огорожу. Погляд її на нього проминився любов'ю і тріумфом. «А ти ж кохаєш мене? Кохаєш? Скажи ж це, скажи!» Руки його ще лежали у неї на плечах, їй передавались їхні тремтіння, і від цього було незмірно солодко. Вона ревно хильнулась до Ешлі, але він стримав її на відстані, дивлячись на неї очима, в яких уже не було ніякої відстороненості, а тільки бачилась боротьба і розпука. «Мовчи! – скрикнув він. – Мовчи, бо як ні, то я візьму тебе ось тут, зараз!» Вона всміхнулась у відповідь палкою радісно. Їй було все одно, де і коли, головне, що він цілував її – і пам'ять про це лишиться з нею. Раптом він шарпонув її з такою силою, аж чорне волосся розсипалося у неї на плечах, з такою запеклістю, наче людь охопила його і на неї, і на самого себе. «Ми не зробимо цього!» – вигукнув він. «Чуєш, ми цього не зробимо!» Здавалося, як він ще раз шарпне, у неї голова злетить з плечей. Вона нічого не бачила через волосся, що спадало їй на обличчя, і була ошелешена його емоційним спалахом. Вирвавшись з цього стиску, вона звала очі на Ешлі. Піт виступив на його чолі, руки зціпилися в кулаки, наче від болю. Він дивився просто на неї пронизливим поглядом сірих очей. «Це все я винен, саме я, але таке більше ніколи не повториться, бо я заберу Мелані і дитину, і вийду звідси». «Вийдеш?» – переполошилась вона. «О, ні!» «А таки вийду. Невже ти гадаєш, я залишуся тут після цього, щоб це знову повторилося?» Але ж ж ти не можеш виїхати? І навіщо тобі це робити? Ти ж кохаєш мене!» «Ти хочеш почути це від мене? Гаразд, я скажу! Я кохаю тебе!» Він рвучко схилився над нею, і така мука була в його погляді, аж вона відсахнулася до огорожі. «Я кохаю тебе! Твою відвагу і твою впертість, і твій шал, і твою цілковиту безоглядність! Чи міцно я тебе кохаю?» Так міцно, що хвилину тому ледь не порушив приписів гостинності в цьому домі, де мені і моїм близьким дали притулок, ледь не забув, що маю дружину, найкращу у світі. Я ладен був узяти тебе тут, на місці, серед багнюк, як Скарлет борсалась у хаосі суперечливих думок, а серце її хололо від болю, у тіло вп'ялася холодна крижинка. Затинаючись, вона промовила, якщо ти справді так хотів мене і не взяв, то ти не кохаєш я так ніколи і не зумію тобі пояснити. Вони стояли мовчки, тільки дивились одне на одного. І раптом Скарлетт здригнулась і, немов повертаючись із далекої подорожі, побачила, що довкола зима і голі поля, наїжачені стернею, і їй зробилося дуже зимно. І ще вона побачила, що обличчя Ешлі, так добре знайоме, знов стало, як колись, відсторонене, і на ньому з'явився такий вираз, наче Ешлі теж і холодно, і боляче, і прикро. Їй треба було б обернутися і відійти, сховатись в домі, але така втома пройняла її, що вона не знайшла в собі сили зрушити з місця. Нічого не лишилося, озвалась вона врешті. Нічого у мене не лишилося. Нема що любити, нема за що боротися, і тебе втрачаю, і тару втрачу. Ешлі цілу хвилину дивився на неї, а потім, нахилившись, набрав у жменю червоної глини. Ні. «Дещо лишилося», – сказав він, і якась подоба давньої усмішки ожила на його обличчі, іронічної і до нього самого, і до неї. «Лишилося таке, що ти любиш дужче, ніж мене, хоч, може, цього не усвідомлюєш. У тебе таки лишається тара». Він узяв її безвільну руку, вклав у долоню ту пригорщу вогкої землі і затис її пальці. У нього руки вже не пошили вогнем, і у неї теж». Вона подивилась на червону грудку в долоні, але нічого особливого не відчула. Потім перевела погляд на Ешлі і підсвідомо збагнула, який він цілісний душею. Ані її пристрасть, ані чиясь інша не владні над ним. Він не покине Мелані навіть під загрозою смерті. І хоч душею повік жадатиме її Скарлет, ніколи не дозволить собі вчинити перелюб, а навпаки триматиметься від неї якнайдалі. Їй до віку не пробити його панциру, вірність своєму слову, вдячність за наданий притулок, власна честь для нього важливіші, ніж вона, Скарлет. Глина холодила її долоню, і погляд знову пав на грудку в руці. А тож, мовила вона, це у мене ще лишається. Спершу словаці нічого такого не означали. Грудка глини була тільки червоною грудкою, та й годі. А потім сама собою зринула думка про розлегле море червоної землі навколо Тари і про те, яке дороге їй усе це, і як тяжко вона боролася, щоб його зберегти, і яка тяжка, дальша боротьба чекає на неї, якщо вона хоче не втратити Тару. Скарлет знову глянула на Ешлі і здивувалася, чому так охололи її почуття. Думати вона могла, от не відчувала нічого ні до Ешлі, ні до Тари, наче всі її емоції розвіялися. «Тобі зовсім нема потреби виїжджати», – виразно промовила вона. «Я не допущу, аби ви голодали тільки тому, що я кинулась тобі на шию. Вдруге, такого ніколи не трапиться». Вона повернулася і рушила навпростець через нерівне поле назад до будинку, на ходу скручуючи волосся у вузол на потилиці. Ешлі дивився її услід слід і бачив, як випростала вона свої худі плечі, і цей порух видався йому промовистішим за всі її слова. Підіймаючись сходинками переднього ганку, Скарлет усе ще тримала в руці грудку червоної глини. Чорний хід вона обережно обминула стороною, бо там мамка неодмінно щось би запідозрила за її вигляду, Скарлет не хотіла бачити ані мамки, ані будь-кого. Бачитись або розбавляти з ким-небудь, їй було просто не по силі. Вона не відчувала в цю хвилину ні сорому, ні розчарування, ні гіркоти, а тільки слабкість у колінах та незмірну порожнечу в серці. Міцно стиснута грудка цідилася у неї крізь пальці на підлогу, а з уст раз по раз зривалася, як у папуги. «Це у мене ще лишається. А то ж». Це ще лишається. Більше нічого в неї вже не було. Тільки оця червона земля, яку вона хвилину тому ладна була викинути, мов подерту хустинку. Тепер Скарлет знов відчула, наскільки ця земля дорога їй. І лише туповато подивилась, який це шал її опосів, що вона могла боди на часинку забути про землю. Якби Ешлі піддався на її мовляння, вона бути класним звідси без оглядки, покинувши і рідню, і друзів, Однак тепер, попри всю свою внутрішню спустошеність, вона усвідомила, якою мукою було б для неї полишити ці любі її серцеві червоні пагорби, довгі вузькі водориї і високі чорні сосни. В думках вона б тужила за ними до самого скону, і навіть Ешлі не зміг би заповнити в її душі порожнечу, викликану втратою тари. Як усе таки мудро повівся Ешлі, і як добре він її знає клав її у долоню грудку вогкої землі, і вже вона спам'яталася. Війшовши в холи, причиняючи за собою двері, вона почула тупіт кінських копит і обернулася глянути на під'їздну алею. Коли-коли, але зараз їй було не до гостей. Мерщі треба на гору, до своєї кімнати, а там воно скаже, що в неї булить голова. Та побачивши, що під'їжджає екіпаж, скарлет дивовано зупинилася. Коляска була новенька, лискуча від лаку, і упряж теж новенька, з натертими до блиску мідяними оздобами. Хтось чужий, певно, з її знайомих ніхто не мав грошей на такі розкішні виїзди. Скарлет стояла на порозі і дивилася, холодний вітер обвівав спідниці на її мокрих литках. Коли коляска зупинилася перед будинком, з неї вискочив Джонас Вілкерсон. Побачивши колишнього їхнього управителя, який роз'їжджає в такому розкішному екіпажі, сам одягнений у довірний сурдут, Скарлетт була до того вражена, що очам своїм не повірила. Віл розповідав їй, як розжився Джонас, відколи в нього ця нова робота в бюро звільненців. «Загрібає грошу, – казав Вілл, – ошукуючи то чорнюків, то уряд, а то і тих, і тих, або конфіскуючи в людей бавовну під приводом, ніби, та бавовна належала конфедерації. В усякому разі… Він ніяк не міг нажити таких грошей чесним шляхом, коли всюди величезна скрута. І ось він тепер перед нею. Сходить з елегантної коляски, допомагає зійти якісь просто з голочки вирядженої жінці. Скарлет відразу помітила, що сукня на ній яскрава до вульгарності, хоч все-таки і далі пожадливо вбирала очима всі деталі її туалету. Сама ж вона хто знає, від якого часу не бачила модних нових суконь. Отже... Криноліни цього року вужчі, подумала вона, змірявши очима червону кратчасту спідницю. Потім погляд її зупинився на чорному оксамитовому жакетику. Он, який він короткий, а капелюшок вже кумедний. Капори, мабуть, уже вийшли з моди, бо цей капелюшок з червоного оксамиту на маківців незнайомки був такий чудернацько-плаский, ну чисто як той млинець. А стрічки зав'язані не під шиєю спереду, а ззаду під густою кучмою, яка спадала на потилицю. І... Скарлет з першого погляду це завважила, явно відрізнялася від решти її волосся і кольором, і хвилястістю. Коли жінка ступила на землю і обернулася до будинку, Скарлет побачила щось знайоме в цьому щедро притрушеному пудрою кролячому обличчі. «Та це ж Еммі вражено скрикнула вона вголос. «А то ж, Мем, це я!» – озвалась Еммі і, високо закинувши голову і усміхнувшись на весь рот, рушила до східців. Еммі слетері, зашморгана нечупара, що її байстря охрестила Елен, та сама Еммі, що заразила Елен тифом і призвела до могили. Ця вульгарна підтіпанка з білої шантрапи, вона ступає на сходинки тари з таким зухвалим і нахабним виглядом, наче тут і вродилася. Згадка про Елен викликала у Скарлет таку зливу почуттів, що вже не стало порожнечевої душі, і така запекла лють заколотила нею, немов у нападі гарячки. «Геть звідси пройде нещасна!» – закричала вона. «Геть з цієї землі! Забирайся геть!» Щелепа у Еміна раз одвисла, і вона розгублено зиркнула на Джонса, що насупивши брови, ступнув ще крок уперед, силкуючись, хоч і як його брав гнів, триматися з гідністю. «Ви не маєте права так розмовляти з моєю дружиною», – сказав він. «З твоєю дружиною?» Відказала Скарлет, пирхаючи з сміхом. «Давненько ж вона тобі дружина, а хто хрестив інших ваших бастряд, після того, як ви вбили мою матір?» Веммі вихопалась тільки ох, і вона поспіхом збігла східцями вниз, але на півдорозі до коляски її зупинив Джонас, міцно вхопивши за руку. «Ми приїхали сюди з візитом, з дружнім візитом», – огризнувся він, і мали намір обговорити одну невеличку справу з давніми приятелями. Приятелями. Голос Скарлет звучав ущіпливо, як ніколи. Коли це ми праятелювали з такими, як ви. Слеттері жили нашою милостиною і віддячили тим, що звели мою матір у могилу. А ти? Мій батько прогнав тебе за те, що ти нагуляв з Еммі дитиною, ти це знаєш. Приятелі, вимітайтеся звідси, а то зараз гукну містера Бентіна й містера Вілкса. Слова скарлет шмагали Емінем мотагом, і вона, вирвавшись від чоловіка, кинулась до коляски і замать була вже всередині тільки зблиснули її лаковані з яскраво-червоною облямівкою та червоними китичками. Тепер і Джонас увесь аж тіпався в люті, як і Скарлет, і його жовтаве лице побагровіло, наче воловин дика. «Все горді та пишні, ге? Та я ж усе чисто про вас знаю. Знаю, що ви ходите трохи небосі. Знаю, що ваш батько рішився глузду. Геть звідси!» «Хех, вам уже недовго так співати. Ви ж у сліпому куті, я знаю». Ви навіть на податок не маєте грошей Я приїхав сюди з пропозицією придбати цей ваш маєток Пропозиція дуже для вас доречна Еммі заманулася оселитися тут Але тепер я і цента вам не дам за маєток присяйбі Чванитесь своїм родом, ви, заволоки з ірландських боліт Але скоро побачите, чи є нині зверху, коли доведеться спродуватись через несплату податку А скуплю все це я Усі ваші статки і манатки з меблями і з усім, і заживу собі тут. Отже, це Джонас Вілкерсон заповзявся загребти тару. Джонас і Еммі гадають, що відібравши маєток у тих, від кого їм випала зневага, вони в такий кручений спосіб за цю зневагу розквитаються. Ненависть затопила всю Скарлет, як у той день, коли вона націлила пістолета на бородате обличчя Янки і пальнула, якби ж у неї зараз була в руках зброя. Я зрівняю цей будинок з землею, розтягну його по камінчику, спалю, а кожен клаптик з землі засиплю сіллю, перша ніж виступити сюди на поріг, крикнула вона. Геть звідси, забирайтеся. Джонас опік її поглядом. Видно, хотів ще щось сказати, але обернувся й рушив до коляски. Вмостившись поруч з дружиною, яка все ще схлипувала в нестямі, він завернув коня. Вони вже від'їхали. Аж це скарлет нестерпно закортіло плюнути йому слід. І вона плюнула. Вона розуміла, що чинить не вихована як дитина, але від цього їй полегшило. Вона тільки шкодувала, що не зробила це раніше, щоб у них на очах. Клятий негролис! Посмів заявитися до неї у дім і шпигати їй в очі бідністю. Пся Юра! Він зовсім не збирався купувати тару. Це для нього тільки привід приїхати сюди і похизуватись перед нею, як він з Еммі розжився. Брудні пристібаї. «В ошиві білі гоодранці! Вони ще сміють ухвалятись, що житимуть в тарі!» І раптом жах охопив Скарлет і пригасив її шал. «Хай їм чорт! Але ж вони приїдуть сюди і оселяться! Вона проти них без сила! Вони таки загрибуть тару! Бо за несплачений податок підуть за аукціону дзеркала, і столи, і ліжка, меблі з червоного і рожевого дерева, що дістались з Еленші в посах, усе те, що таке дороге Скарлет, хоч його і попсували на їздники Янки». І робіярове срібло теж пропаде. Ні, не буде цього. з новим спалахом люті подумала скарлет. Не буде. Хай навіть доведеться мені пустити все своє добро з димом. Еммі Летері ніколи не стане ногою на підлогу, де ступала мама. Вона причинила двері і сперлася на них уся пройнята страхом, ще дужчим страхом, ніж того дня, коли в їхній дім прийшли шерванові солдати. Того дня, щонайбільше вона могла боятися щоб не спали в тару в неї на очах, але тепер було гірше. Ці мерзенні людці можуть оселитися в її домі і ще хвалитимуться таким же мерзенним своїм приятелям, як вони викорили звідси гордовитих огар. Та ще і негрів чого доброго приводитимуть сюди обідати і ночувати. Віл казав їй, що Джонас скрізь похваляється, як він трактує негрів за рівних собі, їсть з ними, буває в них дома, возить їх у колясці, розгулює з ними по-підруч. На самодумку, що Тара може зазвати цієї наруги, серце скарлет так сильно заколотилось, аж їй забило дух. Вона силкувалася зібратися з думками, знайти якусь раду, але тільки починала зосереджуватись, як щоразу на випори люті страху збивав її сплигу. Але ж мусить бути якась рада, мусить знайтися хтось, в кого можна було позичити гроші. Не мислимо, щоб усіх до одного гроші як вітром звіяло, у когось таки є гроші і раптом їй пригадалися слова, які з усмішкою промовив Ешлі. «Тільки в одної людини є гроші. Це Ред Батлер». «Ред Батлер!» Скарлет худкою ввішла до вітальні і причинила за собою двері. Її огорнув на півморок, бо штори там були опущені, та й на дворі стояли зимові сутінки. Нікому не спаде на думку шукати її у вітальні, тож вона матиме змогу спокійно все обміркувати. «Це ж так просто було згадати про Батлера!» Що дивно, як вона зразу про нього не подумала. Я дістану гроші у Батлера. Продам йому свої діамантові сережки, або на час віддам їх у заставу. На часину вона відчула таку полегкість, що аж голова пішла обертом. Вона сплатить податок, адже у нас Вілкерсон з'їсть облизня. Проте слідом за цими втішливими думками спливла на пам'ять безжальна дійсність. Але ж податок треба платити не тільки цього року, а й наступного, і так далі до кінця віку. Якщо я цим разом сплачу, мені на другий рік ще підвищать податок, а далі ще, поки не викурять. Якщо я зберу доброю рожеве вовне, мене так оподаткують, що нічого не залишиться, або просто все конфіскують. Скажуть, це вовне належить конфедерації. Янки і ті поганці, що злигалися з ними, можуть зробити зі мною все, що схочуть. Усе життя я тремтітиму зі страху, що так чи інак, а вони мене обдеруть до цурки». Усе життя я потерпатиму за кожний гріш, надриватимуся каторжна, а наслідок буде один. Моя праця йтиме марно, вони загрибатимуть усю мою бавовну. Позичити 300 доларів на податок – це тільки тимчасовий порятунок. Мені треба якось вирятуватись цієї пастки. Назавжди вирятуватись, щоб я не прокидалася серед ночі з думкою, що станеться зі мною завтра, і через місяць, і через рік. Мозок їй працював розмірно, як годинник, логічно міркуючи – Відкинувши всякі емоції, вона прийшла до певної думки. В уяві Скарлетт постав Ред його сліпучо-білі зуби на смуглявому обличчі, втуплені в неї чорні очі, у яких була і насмішка, і пастливість. Вона пригадала задушливий вечір в Атланті наприкінці облоги. Ред сидів у будинку тітоньки туп, на веранді, майже невидний у літній пітьмі, і його гаряча рука лежала в неї на плечах, коли він казав. Жодної жінки я так не жадав, як вас, і на жодної так довго не чекав, як на вас. Вийду за нього заміж, розважила вона. Тоді вже назавжди збудуся клопоті з грішми. О, благословенна думка, солодша від надій на райські кущі. Ніколи більше не турбуватися про гроші, знати, що Тарі відтепер ніщо не загрожує, що рідня її має що їсти і в чому ходити, що їй ніколи вже не доведеться битися головою обмур. Вона відчула себе старою, старезною. Події цього дня вичерпали всі її почуття. Спершу разюча новина про податок, тоді сцена з Ешлі, і нарешті спалах ненависті до Джонаса Вілкерсона. Тож ні на які емоції вона вже не була спроможна. Як би не притупилася так цілковита її здатність відчувати – Щось у ній вчинило б опір тому планові, що вона намислила, бо ж Ред був їй ненависний душ, ніж будь-то на світі. Але всі відчування їй завмерли. Вона могла тільки думати, і то лише в цілком практичному напрямку. Тієї ночі, коли він покинув нас серед дороги, я наговорила йому всіляких образ. Але я змушу його забути про це, зневажливо думала вона впевнена у владі своїх шарів над чоловіками. Корона мені не спаде, як я прокинуся простачкою. Нехай він подумає, ніби я завжди його кохала, а тієї ночі просто розгубилась і злякалася. Ці чоловіки такі зарозумілі, вони в будь що повірять, коли їм підлестити. Тільки треба, щоб він нізащо не здогадався про нашу скруту, поки я його не здогноздаю. Він не повинен цього знати, бо якби він запідозрив, які злидні нас обсили, то збагнув би, що мені потрібні його гроші, а не він сам. Хоча, власне, йому й нема як це дізнатись, адже навіть і тінька туп не знає усієї правди. А коли я одружуся з ним, він уже муситиме допомогти моїм кревним. Не допустить же він, щоб рідня його дружини голодувала? Його дружини – Місіс Ред Батлер. Глибоко в ній збурилась відразу під шаром холодних думок, але за хвильку і уляглася. Вона згадала, власне, розгубленість і бредливість в її короткий медовий місяць із Чарльзом, його шаматливі руки в неї на тілі, його незграбність, незрозуміле його збудження і, як наслідок усього того, Вейт Гамільтон. Не думатиму про це зараз, буду сушити на цим голову після одруження. Після одруження. Знову звалася пам'ять, по спині пробіг холодок, згадався знов той вечір на тітенщині веранді, її запитання до Рета, чи його слова слід розуміти так, що це він пропонує їй руку, згадалось, як гидко він засміявся і відказав «Я не з тих, які схильні до одруження». А що, як він і досі не з тих, які схильні до одруження? Що, як, попри всі її чари і викрути, він не схоче з нею одружитись? Що, як, боронь Боже, він зовсім забув про неї і вже інший захопився?» «Жодної жінки я так не жадав, як вас. з такою силою стисла кулака, аж нігті вп'ялись у долоні. Коли він мене забув, я примушу його згадати. Я зроблю так, щоб він знов мене зажадав. А коли він усе-таки буде проти одруження, але жадатиме її, що ж, можна і в такий спосіб роздобутись на гроші. Зрештою, він уже пропонував їй стати його коханкою». У сірому присмарку Вітальні вона рішуче ринула вбістрюма путами, що найгладніше обсновували її душу – згадками про Елен, заповідями віри і почуттям до Ешлю. Вона розуміла, що сам перебіг цих думок мусив би видатись відразливим матері навіть там, де вона тепер безперечно перебуває – на райських високостях. Розуміла й те, що перелюб – смертельний гріх, як і те, що вчинивши його – вона б стала подвійною відступницею, бо зрадила б своє тіло і кохання до Ешлі. Але всі ці міркування меркли під натиском безжально холодного розрахунку і безвиході ситуації. Евен була мертва, а смерть, можливо, дає змогу інакше подивитись на життя. Релігія забороняє перелюб під страхом пакельних мук, та коли церква гадає, що вона не піде на що завгодно, аби врятувати Тару і своїх близьких від голоду, ну то вже справа церкви. А її це зовсім не тривожить. Принаймні зараз. Що ж до Ешлі? Ешлі ж не схотів її? Хоча ні, хотів. Спогад про його гарячі уста незаперечно свідчив, що це так. Але він ніколи не втече з нею. Дивно, що втеча з Ешлі зовсім не здавалась їй гріхом, а от коли вона щось таке вчинить з ретом. У похмурих сутінках цього вечора скарлет наблизилась до кінця довгої дороги, яка почалася тієї ночі, коли впала Атланта. Вона ступила на цю дорогу розпещеним, егоїстичним дівчам, юним, сповненим почуттів і трохи приголомшеним перед лицем життя. Тепер, наприкінці цієї дороги, від того дівчати нічого не лишилося. Недосити тяжка праця, страхи постійна напруженість, жахіття війни і жахіття реконструкції позбавили її внутрішньої теплоти, юності і ніжності, осердя її душі, обросло твердою шкаралущею, що день удень, шар за шаром, грубшала протягом цих нескінченних місяців. Але до сьогодні ще дві надії підтримували духовну силу скарлет вона мала надію що як скінчиться війна, життя поступово війде у свою звичну колію, мала надію, що з поверненням ешлі життя їй бере якогось нового сенсу. А тепер обидві ці надії пішли за вітром. Поява Джунаса Вілкерсона перед будинком Тари змусила її усвідомити, що для неї, як і для всього півдня, війна ніколи не скінчиться. Найзапевніші бої, найжорстокіші порахунки тільки не починаються – а Ешлі навіку в'язнили слова, дужчі за будь-яку в'язницю. Її сподівання на мир розвіялись, як розвіялись і сподівання на Ешлі. І все це в один день. Здавалося, остання шпарина в тій замкнулася і затвердла. Скарлет підкало те, проти чого її перестригала бабця Фонтейн. Вона стала жінкою, яка пізнала в житті найстрашніше, і як уже. Нічого боятись у житті. Ані самого життя, ані матері, ані втрати кохання, ані громадського осуду. Тільки голод чи кошмарне видиво голоду може викликати в ній страх. Тепер, коли вона відгородилася від усього, що пов'язувало її з тими давніми днями, з цією давньою Скарлет дивовижна якась легкість і свобода прийшли до неї. Вона зважилася на щось певне і хвалити Бога ані трохи не боїться – Втрачати їй нічого, все вже обмірковано. Якщо вдасться звабити Рета на шлюб, усе буде чудово. Але якщо ні, ну що ж, вона й тоді роздобудеться на гроші. На коротку хвильку вона задумалася, просто собі так поцікавившись, якою має бути коханка. Чи вимагатиме Ред, щоб вона перебралася до Атланти, де, кажуть, живе та його краля Вотлінг. Якщо їй доведеться залишитись в Атланті, він муситиме добре за це заплатити – Саме стільки, щоб Тара не потерпіла від її відсутності. Скарнать була цілковитим неуком, коли йшлося про інтимний аспект чоловічого життя, тому і не уявляла, в чому саме полягатимуть її обов'язки. А що, коли в неї з'явиться дитина? Це було просто жахливо. Не думатиму про це зараз, подумаю опісля. І вона відсторонила небажані думки у глиб свідомості, щоб не підважувати своєї рішучості. Домашній вона скаже ввечері, що їде до Атланти позичити грошей або ж заставити маєток, якщо інакше не можна буде. Більш нічого їм знати не треба до того прикрого дня, коли все і так вийде на люди. Перекинувшись думками на конкретні дії, вона піднесла голову і випросталась. Вона розуміла, що так легко їй не домогтися задуманого. Раніше це Ред запобігав у неї прихильності – тоді, як вирішувала вона, тепер же вона виступатиме в ролі прохачки, а прохачка не може накидати умов. Але я не приїду до нього прохачкою. Я з'явлюся королевою, що милостиво вділяє ласки. Правди він ніколи не дізнається».